Det næste audiosvar er et, øh, er et forsøg på ikke kun at kunne tale om mig selv, og derfor øh, har vi irriteret ingen ringere end Jørgen øh, Så den næste audiosvar er en samtale med Jørgen Rudi. Og festen starter her. Velkommen Jørgen Rudi. Tak skal du have. Tusind tak. Jeg mødte dig først igennem øh, din håndskrift og blev forelsket i din holdsk, forelsket, jeg blev. Jo, jeg blev faktisk lidt forelsket i din håndskast. Ja. Og øh, opsøgte sig så igennem på Mik Maggår. Og øh, så kunne jeg egentlig også tænke mig, at øh, da jeg har været meget forelsket i din håndskrift. så kunne jeg godt tænke mig at, øh, at benytte lejligheden til at øh, præsentere de folk, der måtte lytte på et afgivsvar øh, for, øh, for kan sige, dine værker og for din, øh, hedder, din person. Og øh, derfor har vi så hidkaldt dig fra øh, Indudringer, en øh, blå kors uh, yeah, hos Ja, i Holmslandsklidt, ja. I dag. Ja. Yeah. Og øh, jeg fandt ud af, at vi har meget mere fælles, end som så. Du sætter også troligt meget klokker, og øh, det er jo så cirka der, at, øh, at vi starter. Du har stykket jo troligt mange klokker, og du har også uh, Nej, altså, øh, altså så mange klokker er det egentlig ikke. Altså, det er godt holdes på. Altså højst øh, 10, eller sådan noget. Jeg skal have støbt en på søndag. Altså, øh, ja, den 10. Altså ikke nu på søndag, men den næste øh, søndag. Jeg fik støbt en i, i bronze med en speciel tindlegering her for 14 dage siden, men den lykkedes ikke helt. Der var nogen huller i Så den er det, man kalder skruk, også kaldt broody -ball. Men den nye, der har jeg lært af de fejl der, den skulle altså være i orden. Og øh, den, den skulle være færdig næste søndag. Okay. Er din fascination af klokker? Er det, er det en visuel fascination, eller er det en klangefascination? Hvis den opstod i sin tid i slutningen af 80'erne, altså for en del år siden, hvor øh, jeg var med i sådan en øh, organisation, der hedder øh, Den Sidste Val, yeah. øh, The Last Whale, Øh, hvor vi blandt andet byggede et øh, valformelt telt, der rejste rundt i Norden. Det var en paraplyorganisation under Next Stop Sovjet. Og øh, der modellerede jeg en lang række kaskalotvaler øh, i øh, keramik. Øh, og øh, fik lavet en form, en grundform, der var på den her størrelse. Altså ligesom en baby. Men det er folk, der hytter på et audiosmart, der må du lige sige altså øh, I centimeter cirka. 80 cm. Øh, lang og 20 cm. høj og øh, 20 cm. bred. Okay. Så. Øh, så fik jeg lavet en form af den, og så lavede jeg nogle på poly skum. Og... Men, men det, jeg skal nå frem til, det er jo selvfølgelig øh, det med klokkerne. Jo, fordi... Øh, øh, Vi den. hvis man ser, den har jo en kolossal stor snude. I kender den godt. Det er den, der er ligesom den hvide albinoval. Øh, den har en kolossal lang snude, og hvis man anskuer den frontalt, hvis vi forestiller sig, at har den her næsen peger fremad. fremad, Avanti, den peger fremad, hvis I prøver at visualisere det, øh, så, så det øverste op til natten, det ligner faktisk en form for klokke, hvis man isolerer lige den del af, af vanens anatomi, og det var så, øh, som en del af en større helhed, jamen så, så, øh, så var der en del, som jeg kaldte klokkeformen, og den begyndte jeg så at lave i øh, første gips, og ja, siden fik jeg strykt nogen i aluminium og andre materialer og ja. Ja. Så din klokkeform stammer faktisk fra en organisk interesse? Uh, ja, altså det, det, det den startede egentlig, jamen det var jo også noget med, altså jeg, jeg lavede også nogle billeder. Jeg lavede et billede, der hedder Valfangst, og, sådan noget. og der, der var sådan en Jonas-figur der. Der sad inde i en kæmpe val. også. Og Jonas-figuren er jo sådan en form for rykte passage, altså en forandrings-figur. Øh, forandrings, øh, altså I dansk litteratur skrædder jeg utrolig mange Jonas, fordi de fleste af os rummer en Jonas i os, øh, et potentiale for forandring. Og øh, det var jo også selv i den men altså det under jo nok, øh, øh, over 25 år siden. Ja. Men, men det der holdt sig ved lige her. Ja. Det har du lige øh, Vi kom tidligt, men altså ting tager utrolig lang tid, og jeg plejer ikke at ride samme dag, som jeg sad der. Men i dag er du utrolig klokkebilist. Altså... Øh, ja på nogle måder, altså ikke ligefrem klokket klar. Men jeg tænker meget i det, og gennem årene jeg man jo på det alle mulige vegne. Altså, og så har jeg så udviklet det her projekt, som jeg kalder The Tidal Bells. Det kommer så også af, at jeg i 90'erne gik og fotograferede spor i sanden, med ved og på Hirsholm eller andre steder. Når, når det er tid, så, så ligger der sådan nogle spor i sanden. Nogle riller, nogle mønstre, sådan nogle prilforme. Og øh, de var for mig et øh, tegn på, på nogle øh, kosmiske rytmer. Det var, det var store områder. Ja, det er store områder, <laughs> men, men altså, det, det, jeg mener et eller andet sted, at, at, at, der, at der er en forbindelse helt op til det kosmiske. Ja, men det, men, jeg, liv, øh, det mener jeg Også i vores liv, det mener Det er jeg også, der er, der er ja? øhm, Men så er du faktisk, altså dit, dit hovederbejder, hvis man kan kalde det erhverv, det kan man jo ikke kalde det. Jeg er meget bange for... Øh. Jeg husker jeg, jeg huske på et tidspunkt øh, i Oslo... Nu vi er Jeg begynder at deason kvinde. Det, det, det er sig til mig, jeg begynder at svine om kvinder. Sagde, det, det holder ikke, altså, men jeg vil godt lide at kvinde. Ja. Men øh, jeg husker på et tidspunkt i Oslo, da jeg underviste på kunsthvidt deroppe, så var der en øh, kvinde, der, øh, der der havde sat en code, hvor der stod artist at Work. Ja. Og så sagde Henrik Venge Jacobsen, som var professor og han sagde, at øh, det synes han ikke var forkert. Fordi at pointen der med, øh, altså, altså det arbejder osv. osv. osv. Det er slet ikke fordi vi skal ned af den diskussion. Grunden til at jeg kommer ned af den diskussion, det er fordi jeg ser erhverv. De hoved, hvad hedder det? Øh, prøv at se, der kommer simpelthen et her. Det ikke okay, Ja, det var nemlig dejligt. Øhm, det i næste, ikke jamen, altså men, jeg øh, plejer at sige, ja, ja. at jeg maler, men jeg skriver også. Man, altså. ja. Jeg er meget, meget Jeg har altid meget, meget, bange for at sige, hvad jeg lavede. Hvis øh, der nogen, der skal jamen altså, hvis der er noget, jeg er bange for, så er det begrebet arbejde. Altså, det, det går jeg op for mig, fordi jeg, det var især engang, jeg boede i en periode nede i Centraleuropa, mest i Wien, og der, kom, der brugte jeg det der direkte oversæt fra Danmark. Jeg, jeg har aldrig lært tysk ordentligt, jeg har lært det på Naturhjul. Jeg arbejdet med malereje, eller streben, eller filosofi, eller et eller andet. Og det, det fik de mærkeligste mærkeligste reaktioner på. Så, så det er først år senere, det for for alvorligt gået op for mig. Hvorfor? Det var fordi, at øh, i Tyskland, øh, da nazisterne kom til i 30'erne, øh, der havde man sådan nogle slogans, som at, øh, hvis du ikke arbejder, så kan du ikke få øh, noget at spise. Det blev helt spidset under krigen. Og det er også det, der baggrundshistorien for, at du ved afsnit stod, Arbejdet mig fra, det var at, og der var jeg, jeg var sammen med en østrigske ven den her sommer, han sagde, Øhm, være nist arbejdet, så langt mindstens godt essen. Han vendte den helt om, han sagde, den der ikke arbejder, skal i hvert fald have noget godt, have noget at spise. Altså, den vinkel havde det til. men hvis man taler om arbejde, de, de har sådan en klang af, i Danmark snakker vi jo læst ligesom ikke forestille os nogen større øh, død eller arbejde. Men jeg plejer at sige, at jeg beskæftiger mig med det. Okay, men jeg, jeg, jeg, det skrammer det, det hvert fald mig utrolig meget, hvis ja. min, min mor en, en gang, eller to gange, ja. har sagt, at jeg skulle passe mit arbejde. Eller et eller andet omkring. Ja. og det var altså, at jeg, altså, morgen, jeg kører rundt i en cykel, altså, ja. altså det, det kan ikke være, ja. altså det er ikke holde. Så det holde det, hvad hedder det så, men du så, altså, arbejder du, med maler? Uh, det vil jeg ikke sige. Jeg maler, som mere eller anden. Jeg prøver at undgå de der arbejdsbegrebe, og det gør jeg, altså, jeg kan godt finde på at bruge det, altså jeg taler jo også bare dagligt sprog, ja. som regel. Ikke? Men, men altså, som begreb bruger jeg det ikke rigtig, uh, fordi jeg synes, det er meget belastet. Jeg vil hellere sige, at man beskæftiger sig med, eller virker med, eller, ja. eller man prøver at frigøre sig men er det så mm. ja, okay. men jeg synes det kigger en eller Samtidig kan man godt, synes jeg godt, man kan tale om arbejde Arbejdet. Men, ja, arbejdet. Altså, men, det kan, man, som kunstner kan man måske sige materien, eller, eller professionen. Eller. Ja, så det er det også. Altså, jeg, vil, Klipper, jeg, vil, markeder, jeg vil men jeg har aldrig nogen. Det betyder at det er er. jeg har aldrig nogen. art, Nå men Nå, det er, det, de, det de kunne jo også først, da jeg blev 40 år gammel, så tænkte jeg, nu var alle borgerne på og så og så begyndte jeg at gøre indtil der ja, var jeg der i tvivl om, hvor var Jeg havde det det æ, i mit liv, jeg havde det jo også, det. Det var da, da altså det er de gange, ja. at jeg har haft praktisklum, altså det, var, at jeg alt var hjemme. Hjertel,. Så det, til, okay. at, det kunne jeg nok lige og Der kunne også, de gange, jeg havde på en skole, så jeg skole der eller på et akademi eller hvad det var jeg har 13 så, så siger jeg Ej, der, så siger jeg min skole og så skruber det så det, ja det er vinstvisning en i nogle ting jeg tager også altså på dag på hvis folk siger hvad jeg laver lever så siger jeg nej det er ikke noget eller, så jeg mærker det jeg, jeg, jeg er ikke nogen det er ikke noget ja. og så, og det er så det, det, ja så der er det, det. så det var det tilbage men du er selv du er simpelthen ældre ja det er fundamentalt det er følger om mest for i år og, og øh, jeg glæder mig også til på en måde, at det her projekt, vi arbejder på her sidste år til halvanden, som hedder Tidal Bells eller Tidal Sound. Der vil være noget nede på havnen i forbindelse med kulturen af den, og et par dage der. Men og måske, når det er overstået, så holder en pause, og så kommer vi om med at male igen, og, og så, øh, så har jeg en plan om at øh, skrive skrive længere øh, prosa essay. Måske nogen af en, eller sådan noget, som vi kalder stigende og faldende vand. Ja, og det, det kunne jeg jo enormt godt tænke mig at høre noget om. Ja. Stigende og faldende vand, men det er jo faktisk også, når du øh, læser op, så er det nogle gange tekster fra, fra noget, der er ved at indarbejde med vand. Er det, er det? Ja, men det er det. er, altså, øh, øh, det er noget, jeg tror nu ikke før, jeg prøvede at læse noget direkte op fra alle de ark jeg har læggende til det projekt. Men jeg har faktisk taget to sider med i dag, hvor der er en masse fragmenter, der, og jeg har fået to fragmenter fra, jeg jeg prøver at læse højt for jer, øh, hvis det skulle indføje, det. har da været. Okay. Jamen, det er så fra... Jeg regner med, at måske er jeg færdig om tre år, øh, eller to-tre år, eller sådan noget. Ja. Det øh, er svært ved at forestille mig en eller anden arbejdshus, hvor jeg skal gøre det kærligt løbet af måneder. Arbejdshus? Um, jeg kunne at noteret. er der. Løsrevene. De skal samles. Derfor er han kommet til dette hus ved havet. Stomperne er hans levede liv. Dem han har mulighed for at kontakte. Med perspektivet herfor? Det samlende synspunkt. Er det eksistentielt? Er det ekspressivt? Er det geomantisk, topologisk? Eller måske er der ikke et samlende synspunkt. Selvom han ved, at han er en og den samme fra, over, fra sit 0. år til i dag. Eller er det måske noget 5. Erindringens hest er ikke til at komme udenom. Punktummerne. Det er, som han må etablere en ny sammenhæng. Alle disse stumper, løsrevene, de forskellige perspektiver. Han må samle det, for at finde og vinde en fremtid. Så et andet fragment. <coughs> et rændansk fragment. Det blæser kraftigt op. På skrændens græsgrønne skråning kommer vinden nu stærkt fra vest i mægtige farventage. Det stormer på plænen lige ved boligkaræen. Uden at tage skridt frem Læner jeg mig en smule forår, så lader jeg mig forsøgsvis falde næsegrus forår, og vinden bærer mig i forunderlige øjeblikke, så jeg ikke falder, men holdes i ellers usandsynlige vinkler på tæerne på jorden. Jeg ved som aldrig før, at jeg er i Jeg er seks eller syv år gammel. Det er en storm fra min barndoms fjerne Esbjerg. Øhm. Det er to fragmenter, altså øh, idéen i, i det her bogprojekt, det er, at der ligesom er en, som siger alt op, og så flytter til et hus tæt ved vandet, det kunne være i Britannia, eller over ved Bristol, eller i Nova Scotia, og bosætter sig der, og prøver at finde et nyt øh, grundlag, man kan godt kalde det, lyder lidt gammelt, men existentialistisk, øh, han ramte ham. Han prøver at, at skabe mening ud fra en tilværelse, der ikke længere øh, øh, hænger sammen. Og så er spørgsmålet så, at han har forladt alt. Hvad sker der så, når han sidder der? Og så er det de rettet med, som starter i hvert fald der, at så kommer I i til ham, hvad, hvad der er sket til. Han er middelalderen. Øh. Fordi erindringen hænger tit fast i, i det jeg kalder punktummer i nogle, nogle ting, der måske kan være lidt sensationelle, eller har været lidt pinlige, eller har været et eller andet, der virkelig øh, gør, at man husker det så mange år efter. Et eller selv, der flytter til? Okay. E ikke i første omgang. Øh, hovedpersonen hedder Geodadalus, øh, men der er bestemt nogle selvbiografiske træk, og også andre personer, der er Blandt en nu barn. og, barf, og, og en, øh, kvinde, en gammel kvinde, der hedder Gertrud, øh, som har tjent en masse penge ved at grave sandrumme. Og, og øh, øh, der er sådan... <laughs> det, er, det er selvfølgelig det er stup, Det er små detaljer, og det kan godt lyde lidt løjerigt. Men, men altså... Øh, der er en masse stumper. Jeg prøver at samle det, og jeg er jo god til, til det. Ja. Men øh, når du så læser de der ting op, fra, øh, så er det jo faktisk sådan, det, det er nærmest første gang, du har læst op uden musikalsk backing. Øh, ja, jeg plejer som regel, når jeg havler, og jeg øh, nogle musik til det, som support. Ja. Nu kan jo altid havle? Du kan altid tit aldrig læse ja, man kunne også kalde det sprog eller... Det er meget beat, om du kan sige har ja. Øh, ja, Aps og... Ja, Altså, jeg har endnu ikke fundet den til folk. Altså, jeg ved bare, at jeg ikke kan synge, i hvert fald. Så jeg kan ikke sang. Men, uh, Det har jeg ligefrem uh, nærmest fået i forhold mod... Uh, ja. Hvem du kalder det så? Recitation, så. Ja. Ja, ja, altså, det må uh. Og der er jo altid Det så altså, altså, jeg har været nede hos Anders, f.eks. til Blues mange gange. Ellers har jeg været på Papagallo med, øh, med sådan noget, med fusion, sagt agtig noget. og øh, der står derovre, har også øh, været udsat for noget. Og, det øh, jeg kan ikke lige gennem der Men, øh, og, i forskellige sammenhænge også i øh, også i nogen, der har med øh, psykiatri og børn og, og andet muligt, altså eller sundhed og... Øh, altså folk, der banker dig og Ja, det er... Altså øh, jeg drømmer om at finde en eller anden, der kan spille cello. det må jeg indrømme. Mm -hmm. det, var jeg det er faktisk en idé, jeg har fået en god kammerat. Det er nok kunne lide paskårs til. Hvad ellers er det mere guitar og harmonika og mm -hmm men noget som jeg egentlig bliver øh, noget som jeg har, har, har, har nu, altså, som jeg faktisk bliver altså ikke er det altså noget der faktisk irriterer mig lidt med din med øh, din eller ikke altså ja ja men det er at du har en, en, en tendens til at du, øh, du tit siger at, øh, at, at, at du, du drømmer om at der kommer en og gør et eller andet altså, det, det, det, det, det, det, det, det er en lidt dit spædbarnsdrag at du håber, at der kommer en og styrker en hjælper mere styrkning eller eller der kommer en og, og, og flytter et eller andet. Nå, det er, jeg håber, og det synes jeg ikke er noget, men, men grund til, jeg, altså, det er, Nå, det er... det er du ikke sikker på, at jeg er enig med dig nej, i. Men det, vi jo helst, Æ, det, det er du jo er ikke sikker på. Hvordan har du fået det? Nå, men, men du om, at du, du finder en, der spiller shallow, så du har kram, Nå, på hvordan, den du, måde. Altså, okay. Du, du nogle, Nå, ja. Ja, men, jeg må indrømme. Altså, de senere år er jeg blevet lidt magelig, og... Øh, altså, jeg tror på, at man skal producere sin egen ting, ikke? Men altså, det der er gået op for mig, at, at jeg også er afhængig af, andre folk... Øh, er der til at samarbejde med, ikke? Men vil ja, men, men du have nogle specifikke drømme om, hvad det skal være? Jamen, det er jo fordi, at jeg er meget imod, at man taler generelle vendinger, og, og, og nærmer sig det intetidende. Altså, jeg, jeg kan godt lige det, der, der, der er præcist, og øh, faktuelt, øh, ikke? Altså, øh, mm -hmm. øh, så, så vil jeg heller altså, altså, det er ikke for eksempel, jeg, da nævnt for det bare et, der nævner Gertrude, for at nævne gammel Gertrude. Øh, så, så nævner jeg så, at hun tjente en masse penge øh, ved at grave sandvorm. Altså det er bare for at give billede af, af at hun boede i sådan en kyststrækning. Det, det siger meget mere, end hvis jeg bare sagde, at det var en gammel kone. Og, og hvis jeg så tilføjede, at der havde været en pengeomveksling efter øh, 2. verdenskrig i 1945, øh, øh, hvor det gik op for folk, hvor mange penge hun havde tjent. Fordi der er hun lige pludselig nødt til at realisere alle de penge, hun har tjent de sidste 15 år, ikke? Yeah. For, for at de gælder til nogle til fremtiden. Så, så er man igen mere billede. Det, det siger meget mere end bare at sige, især at jeg gerne vil jeg lidt og så er man, en efter, ja, man men det er det, Så ja. men, men, men ikke kommer nogen til øh, jamen så finder jeg en anden. Okay, det er det, det er ja. ja, jo, jo, øh, jo... Jo, jo, altså, øh, jo, øh, jo, jo, jo, jo. Nej, nej, det, det er altså ikke så vigtigt i til noget Men der er sket fantastisk. Der skriver noget fantastisk altså, jeg har jo jeg lavet her meget, synes jeg selv, bliver værd. Minimierer det her meget konkrete handlinger og, og hvad hedder det? Og hvad hedder det? Jeg ved, de der tekster jeg har indtalt osv. Ud af mm. som det er jo ikke tech-taker, det er jo mig, der taler, så er det blevet transporteret og så videre men jeg synes, at mine, mine, hele min mine hjemlæsning af den officielle borgang, så der er selvsagt ekstra og så videre, de ting har været meget, meget hvad hedder det, um, altså de er meget programsatte på en eller anden måde, og der har jeg opdaget, at det er nærmest som en form for aggression mod det, som jeg har opkaldt så meget kærkommende, der har folk begyndt at slæbe forskellige ting med, så de kan sidde og larme med på grund af mine. Og den har jeg synes, har været helt fantastisk. Det er en god ja. Altså, så det så så er det blad og blad og blad og det har jeg været. ...drupelige kommer og aktører, så derfor... Men jeg har nogle gange synes, at når du læser op, at det har været lidt... At det måske er lidt... Jeg ved ikke. Altså, jeg havde lyst at prøve at en anden situation, end at der var i det. da da da da da det da Jamen, øh, det er ja, det. det altså, man som mange de ser, at jeg kan være med. Ja, ja, ja, jeg bliver. Øh, <coughs> bemærkede du, og det bemærkede jeg, at der faktisk har snitted ja. sig op til fire instrumenter i over lokale. Nej, det, det, ikke det er jo hundrede. Det har jeg bare bemærket. Altså, altså, jeg bemærker hende. Øh, det er ikke noget. Ja, det er ikke øh, noget. Men jeg bemærker den gruppe, der går forbi. Øh, Normen, jeg har ikke hørt nogen lyde. Nej, nej, men det interessante ved det er, det interessante ved det er, at det er din stedværdig forfald til altså min til at lade i stedet for at tage... Ja, ja, ja, ja. Og det synes jeg er jo, er, jo, er jo... Altså, så derfor er det jo nu. Altså, hvis du skal have noget backing, ja. så tror jeg faktisk, at du kan simpelthen bedre af backing. Jamen, uh, det da være... Uh, øh, Drønkeborg, altså hvis der var nogen, der, der ville... Uh, uh, give noget backing, så kan vi prøve jeg, så jeg, kan jeg, jeg, at havne lidt... Uh, okay. Der står der også nogle... Øhm, men altså, så skal du ligesom spørge dem nogle dage, når man har lyst til at backe dig op. Øh, hvilke nogen gange? Ja. Jamen, det er jo det, det er cyklen. Der er, der er en Der en er, ja, er der en, er der en ja, har Jeg har slet ikke set dig. ja er også en Ja, det tror jeg. Der ja. er en fløj. Ja. Ja. Er der andre, ja. der ja. Øh, nogen, der har nogen indskrumenter med? Altså, jeg har en sådan en her. Men jeg har jo så altså også en luk, men jeg vil meget gerne... Altså, jeg vil jeg vil gerne være den sidste, der John, ikke. altså ikke fordi jeg ikke altså jeg prøver bare at være så elastisk som muligt, og så prøver jeg at være altså, altså jeg mig ikke som altså, jeg har jeg har det jeg jeg har aldrig altså jeg altså ikke jeg havde mig selv. Jeg aldrig altså, mig selv som musik. Jeg jeg, ja, jeg jeg kan nu godt lide musik. det er sådan noget, jeg Er det men jeg bryder mig ikke om alt for snævde definitioner på, hvad man... Jamen jeg lige ved, at ja, jeg, jeg har altså en hus her Jeg har i hvert fald aldrig set mig selv. Så, ja. så, jeg har lige et ideal om det er allesidige menneske, ikke? Altså, det har kostet dyrt at vedligeholde med. Fordi altid jo, man bare skal finde et område, og så ligge godt til det, ikke? Det er simpelthen det. Det har jeg gået fra mit Ja... <hæmmen> Men jeg er jo lige kommet fra Olmslands Klid i dag, og over i Vestkysten. spille endelig videre, hvis du kan. Øh, og der gik det op for mig, at vinden, og så det, at havet var i nærheden. Øh, jeg boede i et hus lige sådan bare 500 meter fra havet. Der slog det dæmpet, dæmpet, dumt, dæmpet og dumt, dæmpet mod stranden. Og så for mig, det, det er det, der er vores egentlige venner, det er, jo, det er jo det stof, der er uden for os selv, og det er naturen, der er kraftkilden, og så man kommer væk fra den her, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, og man hører sin egen stemme komme ud af munden til sidst, he? altså, så, men meget af det, jeg har havlet, det er, ja, det er sådan noget. Det er meget løg, jeg det er Fisch. Fisch. Da, da, da, da, da, da. Da, in Det er en søsk, og Fordi det er jo ikke menneske, vi bare skal snakke i en evig sværdag. Jo, ja. <laughs> jo. det er bare det faktisk lidt ja, Det er lidt op til, altså, men begyndelser altså, ja. er jo, at du ved, hvad der sker, når det holder udhavlen. Øh... Sådan er det meget svært, og vi ikke starter på Det kan vi godt. Det kan takke at holde udhavlen. Øh, jamen, lige, det jeg ved jeg ikke. Er der andre end, Er der nogen, der ryger overhovedet? Det øh. kunne nej. det <laughs> er jeg, jeg tror lige, vi tager... Øh, skal vi ikke lige tage 5-7... Øh, en, en cigaret tager 7 minutter og ryge, ja. Vi holder lige... 7 minutter pause, ikke? Øh. Og så er vi tilbage fra rygepausen. 7 øh, minutter. 7 minutter. Perfekt. Jamen, så er vi, øh, så er vi tilbage igen. Og, øh, det kommer ned på et øhm... Ja, det kommer ned på et lidt bedre, vi kan starte derovre, ligesom slap. Altså jeg synes jo, altså jeg, altså jeg har altid blevet altså af muskalsk backing til... Til jo Okay. Men det har jeg faktisk Men det betyder ikke, at jeg ikke kan lide det. Bare det? Betyder, han, altså det skræmper mig. Når du starte med at sige, så er jeg virkelig bare med. Uh, jo. Så derfor er jeg altså, at altså, man lidt ligesom fikset efter. Sådan en, ja. Jo men, Ja, det, det, altså, sådan er der nogen, der har det, der er mange der ikke har det på den måde. Så det er og der fremfaldt øh, altså folk der godt kan lide, at der er noget, øh, altså at, at, at stemmen og det der bliver sagt er i et instrument blandt nogle andre øh, på en måde. Ja. Altså, Um, så det... Sådan har du det så, må man sige, eh? ja. ja. Men um, ja. Ja. Men lad os forestille lidt derfra. Når du så havler, ja, som du Det er sådan en hylde, det er sådan Nej, nej, nej. Hvor kommer du fra? Altså, de fleste af jer kender sikkert uh, The Howl, Al altså Allan Ginsbergs uh, generationsdigt, uh, der fra 56, uh, der starter noget i retning af uh, Jeg så de bedste hjerner af min generation kavle uh, igennem nærekvarteret for at skaffe sig til det næste fiks. Uh, uh, det, det var et hyl, altså et uh, æstlig familie med var et munk eller sådan noget. Men det er jo så indledningen til det, man kaldt beat forfatteren, Hvor den jeg personligt holder mest af er Carrock, ja, øh, Jack Carrock. Øh. Men øh. der var jo også Howling Wolf, ikke? Altså sådan altså, så var som bluesrødderne og sådan noget. Det er, jo, det er jo egentlig bare en mand, der sidder og og siger noget med mange til, og selv akkompagnerer sig tit. Det er meget enkelt, jeg synes, sådan musiker som Patti Smith, for eksempel, i nyere tider, hun skriver også sine digte eller tekster og performer hende selv, og Lou Reed har gjort det samme, og der er mange, de starter med bare at sige tingene, og så er der nogle instrumenter til, og så starter det sådan, og så efterhånden, altså, jeg tror at selv så det en, som Steffen Brandt, altså han vidste jo ikke, at han skulle lyde som Steffen Brandt, da han startede vel. Altså, det, det er noget, der udvikler sig. Efterhånden, som man møder publikum, og tager nogle jobs på sig, og, og prøver at... Og, og, jeg tror, man skal være i den, når man gør det, men så reflekterer man jo bagefter, hvad var der skete, og, og der kommer nogle nye erfaringer til, måske lige frem. Øhm, men Havling, altså... Ja, så det er selvfølgelig også inspireret af vores lokale store dækter, Piller altså som også han udgav en CD fra 5 år siden, der også bare hedder Havle. Uh, han spiller sammen med Sengfogel og en, der hedder en jazzmusiker, der hedder Rust. Og... Altså, der, der er mange faktorer. Men det er virkelig bare naturligt at kalde det. Altså, det kommer jeg finder på. Det er, jeg... Ja, Altså, hvis det er bare nogle spørgsmål. Altså, jeg kan en... Af, yeah. Altså, jeg, jeg kunne okay. godt <tik> ja. lade i krig på de ting, du... Eller på den som du nævnte der. Ja, um, yeah. ja. Jeg tror, det kommer lidt til musiklercenen. Altså, jeg tror, det kommer lidt til musiklercenen. Ja, ja. Som jeg... som jeg har en... Ikke en aversion overfor mig, som jeg synes er... Altså... Altså... Jeg tror, det er en flok... Flok-mentalitet over mig Som jeg ikke nødvendigvis... Øh, øh, er, er glad for har ja, det er også lidt... Der er en eller andet sjov med musikere. Man taler på om udøvende musikere og skabende musikere, ikke? Og der er stor forskel på at, at være en udøvende musiker og så være en egentlig komponist, der står partitur og og... Altså, musikere... Altså, man må hele tiden differentere, ikke? Hvad er en musiker? Altså, de der helt generelle initiatiseringer med, hvordan de er, det, det tror jeg kommer lidt til kort. Det kommer altså. til bort, men det er for der er nogle interessante steder, og hvad hedder det, at... Hvad nu tager jeg at jeg det. Altså, jeg siger bare, personligt skræmmer det mig, altså, den der... Flop der to Jeg har været i den uge turbuse efter manden, og jeg har altid født, er jeg der jeg Oh, oh, oh, oh. Øh, og, ja. og, og hvad hedder det? Øh. Jamen det, jeg ved det, altså der er også for mange musikere, der er alt for cool og sådan. Nej, men, Så, nej, nej, nej, det er men jeg kan ikke fortælle, dig, at jeg rigtige musikere. det er også det, jeg ikke var mig om. Altså, rigtige musikere. Nu var jeg, jeg havde jeg et dyrtøst til det. Jeg var jo, jeg var jo, jeg var jo nærmest med, ja. men jeg var aldrig med, det jeg virkelig gjort. Men, men, men altså, rigtige musikere altså, har jo taget den samme kæreste, altså hele bandet, øh, på skift. Nå, det er rigtig musikker, og så men det, der er interessant i rigtig Så måske også det, er rigtig jeg vil mene at der selv findes rigtig fans i dag, og det er jo mit argument for det, Det en længde til men for det, at dag er fans meget mere projektorienteret. Hvis du tager sådan et, hvad du nævner nogle populære, du du som Ja, ja, når sådan noget hænger det er noget. Men okay. der sker noget interessant her, fordi hvis du, hvis du, hvis du analyserer de der, så, så er de rigtige rockbands, de har gået i skole sammen. Og de har taget hinandens kærester, og de har stået penge fra hinanden. Og okay. rigtige rockmusikere har på en eller anden måde den linje, som gør, at normale mennesker siger, okay, så nu skal vi ikke snakke sammen Og det er det, der gør, et rockband smukt jo, ja. øh, som udgangspunkt. Og jeg har aldrig nogensinde kunnet passe ind i det der, altså, jeg, altså <laughs> det, det er bare det, jeg siger. Det har jeg nok heller ikke sat mod uden videre kunden. Nej, nej. Altså hvad hedder det? Øh... Ja, ja, jeg med leve i det der med maleri og skrive og rive, ikke? Ja. Øh. Men er det så derfor du har sådan en stor fascination for at komme lidt og undbygge? jeg ved det ikke. Altså musik. Altså jeg er konsument der først og fremmest, ikke? Ja. Altså jeg er konsument øh, og kan gøre rimelige problemer frit, ikke? Hvor hvor derimod med tekst og maleri der der. Der er jeg det er selv producent, ikke? Og, og der er der en helt anden kritik på, der øhm, jeg slapper jeg utrolig meget af til, til at lytte til musik, og nogle gange, hvis jeg skal tømme mit hoved for tanker, jamen så sætter jeg den samme glade på. F.eks. Paul Simon kan virkelig få mig ned på jorden, altså, hvis jeg har haft en tid, hvor der er for meget øh, øh, hvad skal man sige, altså, belejring, eller, øh, så øh, er nogle gode gamle skiver, altså det er måske banalt, men altså, sådan, sådan er det altså, øh, så kan jeg bare tage imod. Øh. Og så interesserer jeg mig ikke så meget for, hvordan de er som mennesker, om de nu har... måske har bukket fra hinanden eller et eller andet. Det er heller ikke det. Øh, nej, nej, det, men altså, øh, for øvrigt, øh, prøv den her bog med, som øh, vi har lavet sammen. Det, kan det kunne måske lige lade cirkulere. Ja, det kan vi godt lade cirkulerer så folk kan se den. Der er en bog her, ja, som vi nu lader os simpelere. Det hedder Ebberflod i mit hjerte. Den er i øvrigt, som jeg fungerer med. Ja, det synes jeg er en lille Mm. Der er lidt af det Der er lidt det tekst. Der er Nu synes jeg, jeg har hørt nogle lyder igen. Kommer de lige bagfor. <tryk> bomb. Tingene er ikke helt retningsløse. Der er så mange veje, der er så mange spor, der er så mange forbindelser, du kan følge. Du kan sætte så mange aftryk. Du kan også tage et skridt og løfte dig fra det aftryk. Du satte og bevæger dig et nyt sted hen, en autostrata. Der findes en autostrata. Den går over kløfter og marker og bjerge, og dale. Og hvis du følger den, så kommer du til sidst til en flod. Der var du med. med stof og med rejsel. Det er Jens Olsens gro. Det er Isaks rejsel. Men vi har jo vores frihed. Du kan jo, for eksempel, du kan på en ghettoblaster. Du går bange på en rode. Du kan bange på en dør. Men ja, hvis du drejer på ghettoblasteren eller din computer, så går du op for dig, at det er bare en maskine, der præger. Det kan være, at du søger efter en sang, En stemme i natten, som ikke er dig selv. Noget uden for dig selv som du kan møres And nobody is messing with you but you. Son, I don't know what I'm going Nobody is messing with you but you. CIA has killed each at se solen stige, at lytte til fuglestænger, at fløjne, før vi en dag bliver hentet af en stor fugl. Hvor er tonegeneratoren henne? Hvor er mit klapperne gebis? Hvor er klokkespillet? Hvor er den gamle rejstegrammerfon? Intervaler. Her findes bevægelser i tid, her findes en holdbar puls. Også her finder vi i morgen. I det, det handler om nærvær erkendelse. Og tak